Laro gehigarren amarkadakoa ziran Euskal Rokaren estena astinto zuen urtz taldea da. Mila batzen da laro gita mabian, ekaitzaren garrazia diskoarekin aski famatuak egin ziren. Azken eguna edota itzalak esnau hartuko kantuak oso ezagunak egin ziren, baina urtz taldearen gaiurra mila bederatzen onda laro gita malau ean, hautsa astinduz diskarekin etorri zen, eta bereziki kaixo kantu famatuarekin. Hortengo martxoan, zabaldua ateak izenburuko diskoa galeratu zuten, eta larun hontan iparraldean lehen aldiz egin aurkeztuko dute, bidarrainko herriko bestetan, Xabi Kamarero urtz taldeko abeslaria. Badago badago dizkan barruan abesti bat zabaldoateak izenekoa, Bueno, bertan eh, refusiatu den dramari buruz eta hitz egiten du eh, eh, nahiko, nahiko da abesti, abesti hau eta iruditzen zait sentimendua asko dagoela bertan abesti honetan eta esaten denean ere ez. Bidarrengo bestetan urtz taldearekin batera entol sarmiento arabar errixako taldea ere harituko da.